«Не слышу, сказав я, присідаючи коло нього. «Ти чо, борзой? Е, мужик, я не поняв. Ти що-то мене обіжаєш. Я базарю з тобою? Базарю». Фургон виїхав на ширшу автостраду і надав газу. За бляшаними стінами чутно було гамір великого міста. «Посади його», – підводячи з я Гестаповичу. Той згріб Макамуру за барки і, стусанувши, посадив під стіною. Більбонський підійшов ближче, наглядаючи за розвитком подій своїми розумними очима. Макамура не рухався, і тільки його похнюплена голова гойдалася туди-сюди в такт руху авто. Продовжимо сьогоднішню розмову, коротко сказав я. Замовники! Макамура підняв голову. Його очі люто зблиснули, але він нічого не сказав. Гестапович ударив його ногою по голові. «Треба відповідати», – повчально сказав він. «Якщо тебе запитують, треба відповідати». «Замовники», – повторив я. Макамура мовчав. Гестапович трохи відійшов і вдарив його ногою в щелепу. «Дядьку», – лагідно сказав я, – «тебе битимуть, допоки ти кричати перестанеш. Ліпше розколюйся». «Суки», – прошепетів Макамура. Гестапович сягнув у рукав і добив маленького, одначе гостро, як бритва ножика. Лезо його сяйливо зблиснуло в жовтому світлі лампочки, однако на Макамуру це жодне враження не справило. Я посміхнувся. Ким-ким, але боягузом цей зарізяка ніколи не був. «Чекайно, ну, вухами йому завжди встигнемо відчекрижити». «Вільбонський!» – обернувся я до пса. Той підібрався, ладен виконати будь-який загад. «Давай, ну, друже, попрацюй!» «Ради Бога!» – зненацька звався Макамура – я подивовано зиркнув на нього. «Тільки не це, не це!» – голос його звучав монотонно з наростаючим вітчаєм. «Не це, чуєш?» – я, розуміючи, покивав головою. Макамура був феноменальним бійцем, проте він мав єдине-єдине вразливе місце. І знав про те лише я. Річ у тому, що цей драб жахливо-панічно до паралічу в серці боявся собак». Для нього вони були, напевне, якимись сакральними тваринами. Він обходив їх з десятою дорогою, і ніяка сила не змогла б заставити його дати відсіч якомусь псові, бодай найменшому. Я дав йому ляпаса. «Без істерик, Макамуро, хто замовив тобі вбивство Леуса?» Його все ще трясла трясовиця. «Я скажу», – цокотів він зубами, – «скажу, все скажу. Ти, Оскари, скажи йому, щоб він мене не кусав. Я все скажу». Гестапович вдарив його ногою в живіт. «Ну, – так Кірло оглянув я на нього, – навіщо ти так, га? Даже з чоловікові оклигати чи що?» Макамура корчився, качаючись по підлозі. «От бачиш, Макамура, до чого призводить пертість? Тебе взяли, посадили в машину, ставлять тобі запитання, а ти мовчиш. А це недобре, дядьку? Це дуже кепсько, між іншим». Макамура потіпався ще трохи і закляк, завалившись набік. Гестапович посадив його під стіною і відступив. «Гаразд», – сказав я, – «зайдемо з іншого боку». «Бак се одержав?» – Макамура кивнув. «Коли?» – поцікався я. «Наперед», – буркнув Драб. «Сьогодні вранці». «І хто ж був замовником?» – поспитався я, присідаючи перед ним. «Ну?» – Макамура заплющив очі, тоді похитав головою. «Не знаю», – сказав він. «Матір'ю клянувся, не знаю». Гестапович вдарив його ногою по голові. Бургон спустився з гори і став перед світлофором. Так, говорив я в трубку радіотелефона, безнадійно. Глухий номер. Геть глухий. Що? Ні, випробувано все. З ним працював Гестапович. А крім того, я вжив деяких трюків. Це виключається. Виключається, кажу. Гроші йому принесла якась дівчина. Не зрозумів, гаркнув Мурат на тому кінці. Він що ж, не знає, хто замовляв це вбивство? «Слухай, Оскаре, це не розмова. Ти не знаходиш?» – я засміявся. «Шефе, ми витисли з нього все до краплі. Якщо він того не знає, то він таки не знає. Хтось дуже хитро облаштував цю справу». «Що?» «А викинули по дорозі?» «Випнули, кажу». «А що я мукат?» «Хай гуляє. Може догуляється колись». Мурат похмуро сопів у трубку. «Ага», – сказав він, – «то значить нитку згублено?» «Саме так, шефе», – відгукнувся я, – «будемо шукати в іншому напрямку, хоч і невідомо де. Зі Штатів щось чути?» – Мурат помовчав. Зв'язок здійснювався у скрипт-режимі, проте звичка до конспірації давалася в знаки. «Нічого», – нарешті буркнув він. «Ще зарано, може завтра».